Izan egin eragin Euskal Herrian Euskaraz Lelopean Euskaraz bizi eguna ospatuko da larun batean bai Euskal Herrian Euskaraz mugimenduko bi eragile gurekin. Ainoaz ez dau eta Eider Lopez. Egunon zueri? Egunon. Egunon. Be, lehenik uh, leloarekin hasiko gira, berdin Eider uh, Lopez zurekin. Izan egin eragin Euskal Herrian Euskaraz uh, Baionako egunarentzat egunaren zata utatu izan da lelo ori. Bai hori da azkenean e, e, leloak esaten du ez izan izan euskalduna egin egin euskaraz, eta eragin inguruko jendearekin eragin, bai administrazioarekin eragin eta eguneroko tasunean ba, eragin Eten gabe. Denek, denek parteteartzaile izan behar dutela, euskararen erabilpiea sustengatzeko. Hori da eta batez ere euskaldun nogaren ok ez e, maiizetan euskaldunok... E, Kompleuengatik edo pairatu dugun zapalketarengatik pizkat lotzatzen gara edo euskaraz mintzatzerakoan azkenan hemen inguru guztia Frantsezduna ere delako ez? <hazizua> Ainoaz ez da ue gira, dira bi.000 hamalhauko urtebukaeran, Euskara Baionan antolatu zera. pixka bat uh, untsa beresteko bi gauzk bat dira ekitalidi orokoak larunatekoa bezala, Euskal Legian euskazek antolatzen duena, eta gero bat direla lekuko ekimenak. Hori da, bai, Euskara Baionan sortu zen, Euskal Herrian Euskarazetik bultzatuz, pixka bat bai dauden e, eragileekin edo mintzatuz, ba, zerbait kolektiboki, Euskaran alde kolektiboki zerbait egiteko edo. Eta deitu ziren e, hainbat eragile, gein normanako ere, eta hori horrekin ba ba bi mierta malaoean e, urriantzearain batekimen eginen egin dituen egin egin, eta Euskal euskalherrian euskarazeko egun bat izango da euskaraz bizi eguna e, larun batean eginen egin egin duguna eta ni gehituko nuke egiten dena da korrika urtea dagoenean euskaraz bizi eguna egiten da herritiki batean adie horregatik pasan urtean izan zen otsandion eta korrika ez badago urren urtean salto egiten da hiri er, handi batera ez, ez duz, normalki iriburuak izaten dira Hori da, egonda gazteizen, antolatu izan da Donostian, eta orain Bayonan. Zazpigarren eh? aldiz antolatzen dela Euskaraz bizieguna, jaz, bizkaiko 8 ospatu zuten eta horten Bayonan, Eider Lopez Bayonaren autua, nunbait, ezta edo justifikatea da Euskararen egoeraren gatik. Bai, eh, askenean hori da, hemen Lapurdin Euskara, lehen aipatu dudan bezala Euskararen egoera bora ba, indik lan asko dago egiteko, azken urteotan ere hemen lapurdin ba, badugu baijonako talde berria ere, e, orain dela iru urte sortua, baina bueno, esan daiteke berria dela. Bagenoen ere Euskaran pizkat, ari ginen Euskal gintzako eragile dezberdinekin lanean, orduan, e, bazeuen pizkat, e, girona sortzeko olako egun bat, harremanak e, bagen ituelako, eta pentsatu zen, salto ematea lapurdira era, eta be, e, men egitea eta zertanko ez hiriburuan. Nola egituratua da Euskal Herrian, e, Euskaraz, e, gutxi gorabera bera Euskal Herri guzian, provintziaka, gero lekuko taldeak, nola doa? Bai, badira, bai herrika badira herri e, desberdinetan, talde desberdinak, eta hoxe gero E, agian pertsona batek arduratzen da gero lotura egitea herrien lotura eta hola eta... Justu eh, lekuko taldea semintzatzeko bihitz, hoitarazteko. Eh, Baionan berian, kolektibo hortan, eh, betiko eragileak direla pentsatzen dut? Ba, Euskara Baionanek hor eh, bertan daude ikastolak, polo ikastola, oian ikastola. Gero badira norbanakoak ere, eh, gero badan kontxeilua, udaleku eta euskoika askuntza. Hori azpilagatzeko bai, bai, zen, eta hmm. bi uh, beresteko pixka bat horukogabaita, lapurdiin azteko hiru talde bat dira. Bai onan, eta urruñan, ez, bai honan bai egin zen bezala lekuko pesta bat, iduriz urruñan ere lasteh izanen da? Hori da, esan duten arabera, maiatzerako edo ekainerako antolatu dute euskaraz bizieguna, baina urruña mailan aurreko urtetan ere egin dute, normalki apirilean egiten dute, eta urten Euskaraz Bizi Egun abailonan dugunez, beraiek egingo dute, ba hori, hau pasatu ondoren. Eta hor, ba, hango ikastolak parte hartzen du, eta eta norbanakoak ere parte hartzen dute, eta egun osoko gitara bat antolatzen dute, eta horren berri, ba, soposatzen dut laizter izanen dugula. Eriko dinamika uh, badela, oartzen gira. Uh, senpereko taldean zira uh, Eider López. Bai. Aldi bidez, senpereko itxearekin e zer uh, ahemandozue? Bai, basaten ba, bueno, nudan senpereko horrikotxa jarri zituen bide seinaleak eta denak jarri zituen Frantsesez Eta hor, bidali genion eh, bilduginen Euskal Herrian Euskarazetik egin genuen deialdi bat eh, angorritarrei, Ba, horren egoera auezzteko eta horrekin horrekin be ba, egin genuen bilkura bat eta hortik utun bat aappeari eta berarekin hainbat bilera izan ditugu. Baina oraindik tamalez, e, bilera haietan esan zuen aldatuko zituelatu oraindik gaudeia da pirilean eta ez ditu aldatu, Orduan subosatzen dut euskaraz bizi egun hau pasatu ondoren horrekin hortan jarriko garela laneanan zenperen. Ah. Eh, aipatzen uh, dituzelaek hiru uh, lekuko talde, uh, bat direla senpere baiionan eta uguinan mm -hmm. hiruak antolatzen duzuela arun bateko iguna. hori da bai. Etamana ba, eh, baduzuela bai. hiru talde atianan urttian zea ere. Bai bai biltzen gara ilabetean behin edo holan, biltzen gara jakiteko nola zer lan ditugun, ikusteko bakoitzazerari den egiten eta hori guztia. Ze falta faltazai joa, eskualegian Euskarazi, par Euskualegian indak gehiagoren izaiteko, zenta laguntza iretzizte, erran, eh? berda, berda, bai. langileak izaitea edo egiazko xede politiko bat ere, edo, nola ikusten duzue? Bai, bueno, ikusita hemen lapurdin eta eta herrialde hauetan Euskararen egoera oso keskagarria dela, azkenan neuneko tik batek hitz egiten duela eta eta hori eta gero ikusita herri askotan pasai linguistikoa administrazioarekin dauden zailtasunak euskaraz egiteko ba nikusten dut beharko zena zen jendea benetan euskararen alde inplikatzea eta ba gu hor gaudela ez Euskal Herrian euskaraz taldea hor dagoela eta ba animatzen dugu hemendik jendea hortan partaide izateko eta euskararen alde Lan egiteko Bi .000 eta eskuz aldatu zen eh, unbait. eta espero zen eh, garaian, magi, borda garaiekin aipatzen mm. ziukuten pixika bat geginu gehiago izeren zirela egiko etxearenganik baionan hauaz uh, ez da hau, zertan da baiionan egiko harremana? Erko etxearekin harremana justu da orain egunhau larun bateko egun antolatzeko momentuan izan dugun harremana? Eta egia aski, e, aski erreisa ere, beraz, e, bo, kenuak eta erraten dira gauzak eta, baina hori egia da gero ikusi behar dugula egunerokotasunean, ez dela aski erratea. Eta, eta hori, guk, e, bera, ekerran edo ezerran na, guk gurean ere jarretu behar dugula, eta, eta hori eta orain momentuan, ba, gehien bat izan da, baimen kontuekin, eta hola, fiska bat ere, beti badirelako... Hola, inbat gauz, eta mo. Egitarra interesatzeko, eh? larun bat guzian, zehazki sartuko <coughs> gira egitarra huortan importanta baita, lelua hori itaraziko dut, izan egin eragin Euskalegian Euskaraz, beraz, hainoaz eh, ez daun, nola asiko da eguna? Ba, marretan asiko da irekiera edo, egunaren irekiera, eta hor artisa huak izanen dira, eta eragileen azoka, Orxaukaian kokatuko gara eta hor amaiketan e, joaldunak e, abiatuko dira xaukaitik eta Baiona txipian eta Baiona hondian zehar ibiliko dira. Amaiketan e, porrotxere izanen da eta hor ja ba e, aurren txokoa, e, bipuzgarri, hainbat e, joko eta izanen dira. Horren ondoren e, Baskariarikoi herrikoi bat ordu bat herdietan EH ko lektiboak e, prestaturik dena bertakoa ekologikoan eta hori goxo goxo izango dugu e, aipatu ere e, aroaren arabera ere txapito bat izaren dela beraz euria egiten badu ere jendeak goxo bazkalduko duela eh Derada Xau inguruan? Hori da, bai. Baskari den bitartean ere gombidatu dugu Erramon Martikorena ta Lizondo, eta Ino Alizondo soinu jolea eta biak harituko dira Baskarian animatzen. Gero boster ditan izango genuke kale jira izan egin eragin Euskal Herrian Euskarazle mapean ondotik ekitaldiasa okaian bertan ere eta gero saspitan izango zen bertxopoteoa animatua eta hor baditugu lapurdiko bibertzolari hortzi doate eta sumaimurua Eta itsasoko txaranga, etorriko da bertxopote hori animatzera. Eta horre, ingo dugu bertxopotea hainbat oztatutik pasaz, horrela eguna ere piskatza baltzen da xaukaitik, baneko karrikan eta biliko gara hor bertxopoteoa bertsolariekin uh, ortsi duate, ortizdoate, sumaimurua eta itsasuko txaranga izanen dela aratxean kontzertuak. Hori da, e, badugu gaueko bederatzietan etan horko xapitoan, ez gaukaian egongo den xapitoan, sorkun eta tori taldea datorriko dira. Kontzertua ezkintzera hautatu dugu tori taldea baino hemengoa lapurtarrak direlako ta nahi genuen bertakoak ere egotea egun hontan. Ainoaz ez sestau eta idei de Lopez Goitarazten dut beraz Euskal Herria eta Euskaraz erri mugimenduko kide zistela eskertzen zeituztegu milesker milesker zure esker bai. bai A pilidorren amaxean baionan euskaraz bizi eguna Amarretatiko goiti artisa bota eragiren azoka, akuidari tailerra, aurrentzako joko eta guzgarriak eta joaldunak. Haneik eta opo jotz! Agatxaldeko batak eta erdikan erribazkaria eko kolektiboak gestaturik. Ondotik kantaldia erramen matiko renarekin. Txakterak amairu eurotan xalgai. Dalostrapen. Iruregiko igatian. Martxukan. Xuriatean. Kirrikan eta Zinkan. Edo 0xai, laurogeita iru. 0 x hori eta hamar zero bost zenbatira daituz Arratxaldeko bostak eta erditan kale jira baiunako karriketan zehaz Ondotik bertxopoteloa, suma imurua eta ortsi idualterekin agatzeko bederatietan kontzertuak ugirik Sarku! Tori! Eta DJ Jotatxok Ekitaldi guztiak xaukailan iraganen dira Apirinaren dena, amasean denak baiunara